után kívánok mindenkinek. Ez itt a Klub Rádió. Benne az Anno Budapest. Az önök narrátorával, Pank Snodded Miklóssal, a szerkesztő Árval Brigitta, a gombokat eh, Kemény Dániel fogja eh, húzogatni, fényesíteni, tekergetni, a telefonokat pedig Kis Mária veszi fel. Előre is köszönöm mindenkinek az elkövetkezendő egy órás aktív részvételt ebben a műsorban. Tegnap előtt vagy valamikor nézegettem a, az internetet, és eh, Hát ugye kedvencem a Budapest régi képeken Facebook csoport, az csodálatos, hát a legnagyobb szellemi háttér ott tapasztalható, tehát egy, egy villanyosztopról megmondják, hogy mikor készült egy kép, és ha, ha valaki véletlenül téved fél évet, akkor már el is magyarázzák neki, hogy nem, mert ott látszik valamelyik trollibusznak a, a jobbhácsó kereke, és az a hátsó kerék, az fél évvel korábban készült, és, és akkor mindenki nagyon helyre teszi a dolgokat. Na és láttam egy képet a, a ganzmávag mávag villamosgyárról, illetve a Ganz villamosgyárról, ami alá valaki beírta a kommentbe, hogy itt volt az édesanyám rádió bemondó. És akkor gondolkoztam, gondolkoztam, hogy hát rádió bemondó már-már kolléga lehet a, a kedves olvasónak, vagy a, vagy a, vagy a facebookosnak a, az édesanyja, és gondoltam, hogy kerítsük elő, és mesélj el, hogy milyen volt a ganz művekben, vagy az RT-ben rádióbemondónak lenni, Egyébként volóban nem tudom, tehát nem értem, úgyhogy arra a kedves hallgatókat, hogyha van pontos információjuk, hogy, hogy mivel is járt ez a munka, és mit kellett ott mondogatni, akkor mindenféleképp hívják fel a 2407953-at, vagy a 2406953-at, esetleg megpróbálhatnak kommentelni is, vagy kommentálni, és a, a Facebook oldalunkon van egyrészt az Annó Budapest Facebook csoport, van az Andó Budapest, amit köszönhetünk Daninak az oldal, és a Klubrádió megfelelő oldalain is elérhető a, a műsor. Úgyhogy a Lövőház utcába szeretnék bóklászni az önök segítségével. Én csak arra emlékszem, hogy, hogy időnként láttam hatalmas nagy vonatokat, amik, amint, amik kihajtottak a Lövőház utcából, és aztán elindultak valamerre, vagy mentek a körúton. Meséltem is Dés Jánosnak, hogy vajon azok a nagy mozdonyok, amik ilyen hatalmas nagy transformátorokat vittek a déli pályaudvarra, a ganz villamossági művekből, azok vajon átfértek-e a Moszkva téri aluljárólat? alatt. És aztán találtam egy 1964-es videót, amiből kiderül, filmfelvétel volt nyilván, vagy filmíradó, amiből kiderül, hogy, hogy igenis átfér egy vonat az alatt a alagúton, vagy az alatt a felüljáró alatt, ami ott a Moszkva tér fölött van, és köti össze ott a régi postapalotát, meg a, meg a várat. Úgyhogy ma a Gansz villamossági művek egykori dolgozóit várom a a telefonokhoz, még egyszer mondom, a telefonszámot 240793, illetve 240693. Nekem nem nagyon sikerült még ott dolgozóknak nyomára kardnom, meg Árva Brigita is rengeteg embernek írt, de nem érkezett visszajelzés. Talán majd most kedvet kapnak. Viszont, eh, ahogy kutakodtam, kutakodtam, találtam egy írást az indóház.hu-n, amit Zsinénszki Gyula építész jegyzett, aminek a, az apropója, az volt, hogy lebontják a GANZ villamossági műveket, és ő ebben az írásában megvédi a bontást, de hogy mi is volt ez az épület, arról szeretnék vele az építéssel beszélni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szóval, hogy mi az az épület együttes, vagy, vagy, vagy gyár, aminek a lebontását nem kellett sajnálnunk, mert egyébként teljesen értetetlen, hogy Buda szívében mit keres egy ilyen épület együttes. És a rádió hallgatókat, és ezt a cikket, ezt 2015. februárban írtam, abból az alkalomból, hogy a, az az utolsó épület, ami a és amit nem újítottak fel, fel vagy ne, amit nem illesztettek be a millenáris épületegyüttesbe, uh -huh. azt bontották le, minek előtte egy sokkal korszerűbb és sokkal értékesebb minisztériumi irodaház épületet elbontottak a Margit körül mellől. Tehát én pontosan ennek a, az üzemcsarnoknak, tehát ez az utolsó üzemcsarnok volt, ami még úgy állva maradt, és ami tulajdonképpen akadálya volt, hogy ezt a háztömböt, ennek a háztömbnek bármilyen is használják. Uh -huh. Én úgy tudom, hogy valami melegpörgető volt, tehát a turminagyártással kapcsolatban valamilyen technológia csarnok volt ez. Tehát az indóháznak az olvasó közönsége hát rettenetesen sajnálta ezt az épületet, és akkor, hát úgy, úgy gondoltam, hogy hát rendben van, én magam is nosztalgikus hajlamú vagyok, mm -hmm. de ez az, a, ez az utolsó megmaradt épület, ami még egyébként természetszerűen bontásra várt, hiszen ott égtelenkedett egy tömközepén. Tehát ez sem építészeti értéket, sem műemléki értéket nem képviselt, amellett pedig mögötte ott volt a millenáris, uh -huh. ami a ganzgyárnak a régi épületeiből elég sokat megtartott, és igen színvonalas építészet és összművészeti alkotás volt. Később aztán kicsit a karbatartása aláphagyott, de most már megint Tehát Én lényegében azt fejtettem ki több érveléssel, hogy ugyan már ezért az utolsó megmaradt házért már tényleg nem kár, ha egyébként értékesebb épületeket is lebontottak ennél. Ennyi. Tehát, tehát ha, ha jól értem, akkor magát a várost védte ezzel a nyilatkozatával, vagy ezzel az írásával, azt gondolta, hogy a fejlődésnek, és hát ez a fejlődés útja a bontás időnként fölösleges nem, nem, nem volt nekem egy, volt nekem egy ennél markánsabb mondani valóm. Én azt mondtam, hogy ezért a 40 éves, vagy nem, bocsánat, 65 éves épületér, ugye, mert akkor a 50-es években épült, uh -huh. ezért mert ennek nem is lett volna szabad már 1950-ben sem odaépülnie, hiszen ez Budának a legbelsőbb része. Tehát ez, ez, ez valami egészen barbár dolog volt, hogy az rendben van, hogy a, a ganzművek az egy nagyon emblematikus, egy, egy, egy nagyszerű cég volt, de akkor is a városfejlődéssel nem jár együtt az, hogy például az 50-es években, akárhogy is vesszük, az már egy felvilágosult korábileg, hogy egy, egy élő város kellés közepébe egy vadonatúj üzemcsarnokot építsenek, illetve ott véglegesítsenek egy, egy termelő, egy, egy nehéz termelő üzemettséget. Hangsúlyozom egyébként, hogy a ganzgyárnak több épülete is megmaradt, megmaradt ugye a Henger utcában is, meg a. tehát, tehát elég nem lehet egyszerűen minden épületet megtartani. Ez volt a dolognak a lényege. Aha. És egyébként aztán a cikk befejező részében mutaltam arra, hogy van még városrendezési probléma itt a a Félér utca, meg a Lövőház utca, meg a Kisrókus utca között, tehát ott van a Marcibányi térnek a problémáját, stb. Tehát sokkal nagyobb fordereű problémák vannak itt annál, mint hogy ezért a zárva üzemcsarnokért könnyeket hullassunk. Ön látja egyébként az okát, hogy, hogy miért ott alakult ki, vagy miért ott épült fel ez a, ez a gyárcsarnok, vagy ez az üzemcsarnok? Ugye 1870-es években épp kezdett el a Kacsa utcából kinőni maga ez a... Ez a... Hát, hát az, hogy a 19. században miért terjedt, az logikus. Hát akkor Budának ez a része még beépített nem volt. Hát jószerérvel ugye a víziváros, meg a vár, mm -hmm. meg a meg a Krisztina város alkották Budát, hát azelőtt Óbuda meg, meg Buda összese voltak nőve, tehát akkor ez, akkor ez külterületenek számított a 19. században, na de hát közben eltelt 60-70 év, és a 30-as években a Margit körút beépült, és kialakult egy, egy konkrét városépítési helyzet, amiben aztán minden beleillett csak a gyár nem. nem hogy legalábbis a gyár fejlesztése nem, mert az, hogy amíg valami tudnak, hogy csinálnak, megmarad. Na de, hogy az örök időkig ott legyen, hát az, az teljes képtelenség egy a város életében, mint Budapest. Mondhatni, egy, egy kicsivel átfontoltabb várostervezés esetében ezt már korábban eltüntették volna, ha jól értem a szavait. Tehát már az 50-es években lehet, hogy nem kellett volna megépíteni, hiszen akkor már valóban gyakorlatilag még működő része volt Budának ez. Ez a, ez a környék. Hát én, én ezt megpróbálom diplomatikusan úgy fogalmazni, nem vagyok történész, meg politikus, uh -huh. hogy hát az 50-es évek, hogy úgy mondjam, a budai város rész rendezésének nem kedvezett. Én föltettem abban az IHO az online írásomban a kérdést, hogy vajon mi lehetett, hogy direkt politikai szem volt-e. Egyébként megjegyzem, hogy abban az időben még a börtön is állt. Csak a börtön időközben eltűnt, lebontották, és azért értelemszerűen senki nem hullatott könnyeke. Igen, hát a börtön miatt, ha jól, jól tudom, akkor a börtön miatt hívták Mártirok útjának igen igen, a, igen, igen ezt, ezt a körútat, mert hogy ott valóban e, korábban e, kommunistákat kínoztak meg, végezte ki, még ha jól tudom magát rajklászlót is ebben a, a, az épület, ebben a börtönben végezték ki. De le, azt, azt nem tudom. De ez, de az lehet, hogy, nem ismerem a lehet, hogy, De hogy tévedek. Úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állt, egy kicsivel jobban látjuk most már a, a ganz villamossági Művetően. Én is köszönöm a figyelmet. Viszont halásra. Az elmúlt néhány percben Zsilinszky Jula építészt hallották, akinek az írása egyébként megtalálható az indóház.hu-n. Telefonszámunk pedig 24 07 3, illetve 24 06 Azt mondta Törtei Takács Kriszta, hogy tegyem fel a kérdést, hogy... hogy szennyezette adott esetben a, a, a millenáris talaja, és azért nem telefonálnak a kedves hallgatók, vagy azért nem sikerült megtalálnom a kedves hallgatókat az interneten, és rábírni őket arra, hogy szerepeljenek a mai műsorban. Azért idéző keződik bújkálnak a, a GANZ egykori dolgozói, de nem gondolom, hogy erről van szó. Halló, jó napot kívánok! nem tudom, hogy... Most engem kapcsolódtak... Önt, igen, él. jó napot kívánok a Rádai Mihály. Megismerem a hangjáról. Hát, ez maradt nekem. Szóval ö, én csak azért gondoltam, hogy hozzá kéne szólnom, mert az előzően ugyanaz a Zsínszki Gyulával különböző helyszíneken, amikor még volt tervtanács, meg, meg új épületeknek a versenye, meg ilyesmi, uh -huh. amikor még valamifajta módon jobban, meghallgatták az ember véleményét amott, mint manapság, akkor találkoztam néhányszor. Na most itt nem téved el, mert hogy a, összetéveszti az emcsarnokot a melegpörgetővel. A melegpörgető az valóban egy szenzációs dolog. Egy hatalmas betonépület volt, amit arra szoldált, hogy frissen elkészült ö, forgó részeket ö, megpörgessék, kipróbálják. Ö, ez valóban egy furcsa kívülről semmit nem mondó beton épület volt. A M csarnok ezzel szemben egy hatalmas csarnok volt itt, aminek a helyét most beszántották, és tudomásom szerint mély parkoló és nem tudom mi készül fölötte, ami ugyanakkor tökéletesen alkalmas lett volna a közlekedési múzeumnak, műszaki múzeumnak, azelőtt, mikor még léteztek sín összekötetések, akár egy régi villamosokat bemutató helyszínek, szóval sok mindenre lett volna, alkalmas arra, hogy beszántsák, lebontsák arra nem. Én vittem oda Korábban mi emlékes embereket, meg mindenféle ö, olyan embert, aki esetleg volna ebben a tárgyban, hát nem szólaltak meg, és ezt a hatalmas csarnokot, amit előtte sikerült kívülből lefényképeznem, kimenetlen lebontották. A másik pedig, amit el akartam mesélni, hogy ugyanezt történt volna a GM csarnokkal. Ez az, ami a lőház utca, tehát hogy lőház mi beszélek. A Fény utcán, ami keresztül megy a területen, balra van, ez ami kül, három különböző magasságú uh, gaukú épület, uh -huh. és ezt is le akarták bontani. Ma ez a fogadó tér, és talán a legnépszerűbb része a uh, millenárisnak, de úgy, hogy bementem titkon egy miniszterhez, és gyorsan levédettem, ami ma ugye lenne. dolog lenne. Uh, segíts, tud, ne, tud nekem segíteni abban, hogyha elmondom, hogy, hogy melyek voltak a főépületei, akkor el tudja nekem mondani azt, hogy, hogy melyik maradt ne, meg? Ezt nem. nem. Ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Annyit tudok, hogy a bontás a Fény jobb oldalán lévő, már úgy értem, ha a piac felől uh -huh. megyünk jobb oldalán lévő, inas Évő tanod, tehát a tanon szépületekkel kezdték, ettől én nem tudtam más tenni, mint annak idején, hogy az, egy ott lévő fantasztikus öntött csigalépcsőt Kértem, hogy a Műszaki Múzeum vigyen be, és a Műszaki Múzeum, tehát a ganzöntödei Múzeumban ott van kiállítva ma is, az hát azzal lehet fölmenni a galériára, annyit sikerült bele megmenteni. Én azt gondolom, hogy egy város közepi ipari épület, tessék megnézni akár, hogy hogy néz ki Washingtonban az, a, annak az országnak az építészeti múzeuma, a város kellős közepén lévő, egykori csarnok. Ezek zseniálisan voltak megépítve, tartósra voltak megépítve, jó szelőzöttek, jól világítottak voltak. Tehát ezeket, akár az M csarnokat, akár a, amit lebontottak mást, meg lehetett volna tartani, és így speciál a Szénatér, a Szélkálmántér vagy Moszkvatér közelében egy kulturális negyed úgy fejlődhetett, most is van. Most igen, éppen mondani akartam, hogy még van. Nem, van, csak közben ott lehetett volna, hát ebből a gyárból származik az a három ember, akinek a nevét mindenki ismeri, a Dőri, na, Dőri, mi a másik? A Déri De Cipernovski, Megvárt András és Bláti Otto, az a négy. Úgy van, Dőri, Bláti, Cipernovski, így akartam mondani, csak a Bláti nevén nem kaptam be. Tehát ez egy legendás telep, és ebből a legendás telebből, bár használjuk ma is, és használják, és sok értékes új gondolat is született az láttépítésekor. Én teljesen elhívázottnak tartom az emcsarnok lebontását, és hát én e, nekem az a bajom, hogy egy építész ma így el hozzá, hogy azt hiszi, hogy az volt a melegkörgeztő. Tehát e, jó lenne, hogyha egy picit, amikor hozzányúlunk ezen az országnak, az épített örökségéhez, kicsit többet gondolkodnának az M akik és azok, akik a döntéseket meghozzák, azok talán konzultáljanak előtte, mielőtt meghozzák a döntésüket. Köszönöm szépen Rádi Mihály Városvédőnek, hogy rendelkezésünk rát és betelefonálta az Annó Budapestben. viszont hallásra. 2473 vagy 24693, most már szép lassan majd elő fognak kerülni szerintem azok az emberek kollégák, akik egy GANZ művekben dolgoztak, ugye az épületeket, amit mondani akartam, hogy említeni szerettem volna rádai Mihálynak, volt az A épület, az volt az, az ö, központi irodaépület, volt a a B épület az egykori nagyszerelde, ma nagycsarnokként funkcionál. Volt a D épület, ami az egykor nagyforgácsoló volt, és ma a kiscsarnok. Volt az E épület az egykori transformátorgyár, ma teátrum. A Gépület az egykori vasentőde, majd gépjavító műhely, ma a fogadó, és volt a, az L-épület a melegpörgető. Szóval azok, akik ott dolgoztak ebben a gyárban, azok mindenféleképp hívenek el bennünket, és osszák meg velünk az emlékeiket. 2407-953, 2406 kívánok! Halló! Kész, sokan, jó napot kívánok! Halló. Halló. Kész csókom, jó napot kívánok. Jó napot kívánok! Én pont Novák Györgyné vagyok, és pontosan a Telefonközpontban dolgoztam 1970-től ig Úgyhogy, amit ő most elmondott uh -huh. az épületekről, az mindig így volt, mert én a fő dolgoztam, mert ott volt a Telefonközpont. 1977-től meddig? 1970-től 2002-től. 2002 Sőt, amikor a Ganc, az egyik része legköltözött vidékes felére, uh -huh. még ott is dolgoztam. Úgyhogy bennünket, ha a neve nem meghallják, mindenki is Bennünket is, meg a férjemet is, mert mind a ketten ott dolgoztunk. Mármint a Ganzba ő máshol, én a Telefonközpontba. Mesélj egy kicsit a Ganszbeli életről. Hát nagyon jó, amikor én oda kerültem, azt mondanom, hogy olyan csavádias volt, nagyon jó volt. Mindenki ismert egymást, mindenki. <gül> Igen? <gül> Haló. Jó, jó, jó. Mindenki szeret egymáshoz. Uh -huh. <gül> Nagyon mélyek az emlékek, úgy érzem. <gül> Igen. Igen, És mindenki szeret egymást. Úgyhogy én csak a legjobbakat tudok mondani róla. Hogy kerültél a telefonközpontosnak? központosnak? <gül> Nem értem, mondja még egyszer? H hogy tetszett oda kerülni telefonközpontosnak? Hát úgy kerültem oda, hogy a férjem már ott dolgozott, uh -huh. és úgy kerültem a telefonközpontba. És mi, eh, mindenki ismert bennünket, de ha óhatja, itt a férjem odaadom őnek, és mert ő aztán az egész gondot még jobban ismeri, mint én. Mindenféleképp adjátok a telefont a kedves férjének. Jó? Ez egy csokran viszont hallásra. Ez egy ilyen családias jellegű műsor. Halló. A kis... Jó napot kívánok, uram, üdvözlöm, de jó, hogy hallom én a hangomat. Jó, György vagyok? A lényeg az, hogy 1970-ben mentem én is a gansz kicsit korábban, mint a nlm fél évben, uh -huh. És akkor én, mint házi szerelő dolgoztam a villanszerelőknél. TMK-s volt? Igen, TMK-s. És akkor időközben tanultam én technikumban, és ahogy voltak gyengárú ismereteim, régen nem rádióztam is, egy csomó elektronikai dolgot megtanultam, magyarul a szakmáról szinte mindenfélét. Uh -huh. És akkor ahogy fejlődött a technikai nem a gyártásba vettem részt, hanem a gyártást... Eh, lebonyolító gépeknek a javításában. Tehát ilyen karbantartó voltam szinte végig, és úgy figyelemmel kísértem az egész állomány fejlődését ott a cégnél, akkor még három műszakban dolgoztak keményen. Éppen ezt akartam megkérdezni. Tényleg a vasúti bontatással kapcsolatos elektronikát és villanymotorokat gyártottak. A maga vászerkezetet, meg a mechanizmust, azt a Ganz Mávog, az egy külön cég volt, de ott állították össze, mi a részegségeket gyártunk. Többek közt a mérdekesség a paksi atomerőműnek az első turbogenerátorának a próbatermi mérésein, még én is ott voltam, mert akkor éppen átkerültem a próbaterembe. Ez igazán szép. Szóval tulajdonképpen mindenfélét én látom, amit el lehet képzelni, egy ilyen múzeumban a fejemben, most hirtelen nem tudom sorrendbe is szépen összerakni, ahogy kellene. Aha. Egy a lényeg, elég kvalifikált emberek voltak, és a legnagyobb vezetőtől a legkisebbek is szinten mindenkivel volt némi kapcsolatom, és elég jó viszonyban voltunk. Én csak a legjobbakat tudom elmondani. Hol, És rengeteg hol... értelmes emberrel találkoztam, Aha. többek közt a technikumi tanáraim is ott dolgoztak nappal este, viszont a iskolába tanítottak, ahova én sátomeresi tagozatot végezte. Melyik volt az ön bázisa, vagy, vagy, vagy, vagy hol volt az ön hát úgy mondjam költséghelye, é... tehát a, a széke? Hát a, az a lövő utca 39-ben volt, ugye? Uh -huh. Ez a igen, az a régi érodaház, az még ma is megvan eredeti állapotában, az a sárraépület. A mérdekesség még, amikor nagy első szokott lenni a hegy mikor mikor a víz volt, úgyhogy a pincehelységeket elárosztotta a víz, mert úgy, olyan magasan áll a víz, de ettől. A szakmai oldalt egy kicsit annyiban mondanám, hogy a trappógyár is egy érdekes hely volt, Tulajdonképpen ilyen erőművi transformátorokat gyártottak, tehát jó nagyméretű dolgokat és hát megfigyeltem egy-két dolgot. Én nekem tulajdonképpen a legnagyobb örömet az jelentette a cél, hogy sikerült megjavítani azt, a járomot, mert ebben voltam érdekel. Nekem ez volt a legnagyobb fizetség. Ha éreztem a dolgozókon, hogy megvannak elégedve, és akkor tudnak dolgozni. Nekem ez volt a legnagyobb fizetség. Ön is 1970-től 2002-ig dolgozott ott? Igen, és közben Tápió Szelérre letelepült a cég, mert előzőleg a olaszok vették meg a Ganzán uh -huh. és ők telepítették le a céget, de nem mindent. Csak ami gondolom koráns volt a piacon, azt a technikát vitték le, és ezzel kapcsolatos gépeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy, hívott be, hogy hívtak bennünket. Kedves feleségének is jó egészséget kívánok, jönnek a hírek. Hát is, úgyhogy jó műsor vezet Hallgassa ha tovább, mert biztos vagyok benne, hogy még nagyon sok kolléga Elvészetre fog felbukkanni. Nagyon remélem, mert rengetegen voltunk. Viszont hallásra. Nem szépen visz hallásra. Fél van, jönnek a hírek.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 És folytatódik is az Annó Budapest 2407953, illetve 24 A A villamassági művekben járunk ma az önök segítségével, kedves hallgatók. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen volt az élet Buda. Központjában, az már kiderült, hogy az egyik kedves hallgató az telefonközpontos volt, azt elfelejtettem megkérdezni, hogy milyen volt az, amikor mondjuk érkezett egy hívás a minisztériumból, és akkor kapcsolni kellett valakit mondjuk a gyárban, és egyáltalán mekkora nagy telefonközponttal kellett, hogy működjön a ganz villamosság művek, illetve hát a kedves betelefonálónak a férje is elmesélte, hogy milyen volt TMK-snak lenni. A TMK az a, azon hallgatók kedvéért, akik nem tudják hogy mit jelent, a tervszerű megelőző karbantartásnak a, a rövidítése, ami arra szolgál, hogy ami tönkre menne holnap, az nem menjen tönkre, hanem javítsuk meg ma. És a TMK-sok arról voltak felismerhetők, hogy volt a vállukon egy nagy va, vagy fából készült táska, vagy egy nagy bőrtáska, volt benne mindenféle szerszám, és jöttek, megnézték a a gépeket, és a kellett, akkor hozzányúltak. De hogy mit csináltak még önök, az fog kiderülni az elkövetkezendő szűk fél órában. Halló, jó napot kívánok! Katona Márke, szia! Helló, szia! Én például uh, kalapácsot, kalapácsfejet reszeltem, de jártam gimnáziumba, ami onnan 150 méter, és a politechnika óránkat tartottuk, a, vagy tartották nekünk. Az a úgynevezett a gyakorlati foglalkozás nevű óra? Pontosan. Pontosan. Amikor lányok horgoltak, vagy horkoltak, akkor mi meg e, kalapács félrefeltünk négy éven keresztül, heti két órában. És ez jó volt? Hát gondolhatod. Hát egy, nem kellett az iskolába lenni, tehát ki lehetett menni. Jó, hát igen, meg nem kellett guggolva körbeugrálni a tornatermet, ennyi, ennyivel mindenképpen jobb volt. Egyébként hat egy személyeset. Remélem a futáson 2.999-nél jobb helyen végeztél, mint a kedves. Szia, Átó gondolsz? Figyelj, figyelj 299-ig lett a, a, a, a Vizer film félmaratonon, és 1 óra, óra 31 perc alatt lefutni a 21,1 km-t, Legyünk őszinték, az, az meglehetősen gyors. Tehát az biztos, hogy, hogy a, a külügyminiszter úr az nálam gyorsabban fut. Tehát nekem nem Jó, biztos, hogy sikerült volna. Nem voltam de, ott, nem de, voltam de, ott, hát, tehát más, máshol és máshogy jó, teljesítettem a távot, de... de és egyébként gratulálok, hát a miniszter. Akkor a gyorsabb, mint az össze, legalább tudjuk. nem nem politizálok. Én Semmi nem, politizálok. Félek épp, nem, és nem is értem, hogy miért nekem mondod ezt. Dehogy neked, én a hallgatóknak mondtam. Ja, jól van, akkor rendben van, akkor vissza jó, akkor vissza a hát. szeretném helyesbíteni, a Aha. börtön nem bontották le. De. Volt ott egy műmű iskola, még jó pár évig. Én mondtam, az hogy Az egészen addig megvolt, ameddig a Mamut 2-t nem kezdték el építeni, és az egy szakközépiskola volt. Tényleg? A, a börtön helyén, igen. De akkor a helyén volt, hát magyarul akkor lebontották. Bocsánat, nem, nem, ugyanaz az épület volt. Jó, hát nyilván a rácsokat leszették, vagy a rácsok egy Az épület szerkezet az ugyanaz volt. Ahogy mondtam, én 150 méterre jártam, oda iskolába, 100 méterre laktam tőle. És egyébként meg a Mamut egy helyén az mm -hmm. 50-es évek vége felé, 50-es évek elején a Rákos Jelvtárs eltervezte, hogy már pedig metrót építünk, és ott állt legalább tíz évig egy ilyen furó toron van, ami a bányalistát működteti. Igen, hát ilyen van, a Rádai utcában is át egy a metro építés Jó, miatt. Igen, de az már a, a következő, nem a kék metró, hanem igen, a igen. következő metró. É, bocsánat, az az elérzékenyülő hölgy, az biztos kapcsolgatta a volt osztálytársamat, aki a vezérnek volt a titkárnője, a Mátyus Rozália, remélem a hölgy meghallgatja. Biztos is, és biztos vagy benne, hogy fejből tudja, hogy Mátyus Rozáljának mennyi volt. 42-71 volt a a A másik mondta. meg reggel hajnalban, amikor beszéltél a Désivel, Aha. akkor beszéltetek a Mark Simről. Igen. És képzeld, de még mindig ott van rajta az ötágú vörös vörössillag, mert Igen, nem a helynek erről akarták letiltani, ami nem sikerült neki, de Maxim is nyert a kedves politikusok ellen, mert nem szabályos öccök, hanem ilyen torzított öccök. Jó, elvitted a műsoromat nem. más irányba. Az is az a környék. Jó, de nem villamossági művek. De onnan átjártak sörözni. Ja, Nem, ja, az jó, oké, okay. meggyőztél. Viszont a szervusz 24 07 95 illetve 24 06 953. oda jártak át sörözni, de azért menjünk inkább vissza az üzembe. Haló? Haló, jó sokan. napot kívánok! Lázer Vilmosné vagyok. Én 15 éves korom, 16. éves koromban kezdtem járni Kezdtem dolgozni a gancvillanyban, és 21 éves voltam, amikor eljöttem a gyárból, és sokfelé dolgoztam anyagbeszerzésen, és mind négy órás kislány kezdtem el dolgozni. És az édesapám is ott dolgozott, és az édesapám a műhelybe volt kiadó A villanynak, tehát villanynak hívták a Ganz Gancvillamossági ganc ganc gyár, nem művek gyár. Uh -huh. De hogy önök otthon... Tehát úgy hívták, hogy villany? Nem, a gyár csak, Aha, annyit. Szín, Egyszerűen csak gyár. És négy órásként Igen. mit ott? Mikor? Amikor négy órásként, órásként kezdett? egy raktárba dolgoztam, ahol a forgóeszközökhöz, forgó részekhez hordtuk az anyagot, hogy a, a, a, az emberek tudjanak dolgozni. Azon gondolkoztam, az, osztálytársnamnek, osztálytársnamnek az dolgoztam együtt. Azon gondolkoztam, már, már amikor az előző hallgatókat is hallgattam, akik ott, ott dolgoztak, hogy vajon a környékbelieket szippantotta fel a gyár, vagy a vagy az or vagy a város minden hát, részéről. Azt a jó ég tudja, azt a jó ég tudja. De tudja, az olyan volt, hogy reggel. Tudtuk, hogy na reggel 6 óra megszólalt a már 6 órakor kezdődött ugye reggel a, a műszakok általában, 6 órakor, és akkor délután négykor is volt, és akkor az, aki már délután négy óráig dolgozott, az ugye nem 6 órakor kezdett, hanem reggel fél 8-kor, és én is én is jártam, úgyhogy reggel fél 8-ra jártam, és délután négyig volt a munkaidő. És volt olyan, hogy éjszakás volt, vagy ezem. Nem, nem, nem, nem, nem. nem, nem. Nem, tehát csak nem azok, akik nem termelő dolgoztam. Igen, tehát a termelők voltak azok, akik nyilván három műszakban csapadták. Igen, igen, Értem. Nagyon igen. szépen köszönöm. Az arról va, viszont arról, va... viszont, hallásra. viszont hallásra. Jó, akkor azt majd a következő hallgatótól fogom megkérdezni, hogy hány embert szippantott fel ez üzem, hányan dolgoztak ott, és milyen volt az élet a Ganz villamossági gyárban. Haló? Jó, jó napot kívánok. Kész jó napot kívánok. A fogadási Györgyi vagyok. Én meg Pancs Mi már egyszer beszéltünk a kaleppal kapcsolatban, igen. és megint följöttek a, a régi ünnepek, és hát körülbelül négy dolgoztak a Ganszba, uh -huh. de én szerintem akkor, mikor oda kerültem, még Clement Gottwald volt. Volt olyan időszak. Igen, igen, igen, igen, és nemhogy hallom, hát, hanem hát, még én, bologatok egy, is. Én hogy hogy mondjam, hatvanban... 65-ben kerültem oda, mint ösztöndíjas vegyész a vegyi laboratóriumba, akkor még 5 évre kaptam, ugye évente, vagy havonta nem tudom, 500 forintot azt hiszem, és ö, ö, ö, ö, utána lettem, ott a villanynak volt egy nagyon jó csapata a vasasturból, akinek a, a, hát egy nagyon szép reményű három vagy négy vilá, világvél vagyok. Uh, országos bajnokságunk volt. De milyen de sportágban? és csapat volt, és így kerültem én be oda végül is a a, a Milyen sportágban? Röplabda. Hát Röplabda. Csodálatos, még a kincsesi Gabi valaki most 90 éve születés ünnepelte, Isten mert eltesse. együtt röplabdáztam. Na, és ott volt, a, még a titkárságon volt egy Besziti Ferencéné a Böve, uh -huh. De most nem erről akarnék, hanem csak arról, hogy egy nagyon-nagyon egy jó kis csapat volt az. Mindenki nagyon segített egymásnak, és amit mondott az úr előttem, ezt a paksi dolgot, Igen? hát én a szigetelőanyaggyártásban is dolgoztam, a kompandálóban is, és az a turbogenerátor, ami még mindig működik, Mármint azt Pakson. ellenőriztem. Már pakson. is részt vettem. Pakson. Ügyel. Igen, pakson, mi, mi, igen, igen. igen, csak már négyszer mondtam a paksont, csak miután távol vagyunk egymástól, tehát nem hallott nyilván a telefonban, de hogy az pakson van ez a, ez a generátor, aminek az készítésében részt a generátor részt van, uh -huh. és azt ott a csináltuk, és ott pörgettük, próbáltuk, amit mondott az úr, de én a szigetelőanyaggyártásban voltam, mert én vegyész vagyok. Azt említette, hogy a vegyi laborban dolgoztak. Miből állt a munkája? Igen. Hát először ott a transformátorok szigetelésénél hát óriási találmányaim voltak. Például nem tudom, ez is, ez is koszorús újító voltam, mert rengeteg dolgot... Hát fejlesztett, mit talált me ki? Megmentettem, igen. És nagyon-nagyon... Hát az első Trabantunk ebből a pénzből lett, amit én ott találtam. Na de nem a a fontos, hanem az, hogy mit talált fel? Az, hogy a csillámot Koreából hozták... Igen... A szigetelőanyaghoz csillámot kellett használni, és ez a csillám valahogy megromlott, és én kitaláltam, hogy hogyan lehetne ezt jóvá tenni, egy lakar bekenni, utána préselni, stb. Hát 40 ezer forint 1965-ben, tudja, mennyi pénz volt. Az rengeteg, az két évnyi fizetés volt. Igen, körülbelül, mert a fizetésem 1200 forinttal kezdtem ott. Hát akkor nem sokat tévedtem. És akkor hát csak annyi, hogy, hogy ezek a gyönyörű épületekben, nem is az a épületek, hanem az, hogy rengeteg barátom, barátnőm még ott dolgozott. Meg kell említenem azért a Szent Igen. És a pap, a pap János volt az, hiszen az igazgató, amikor én még ott voltam. Ez hányban nem volt? Nem tudom. Ő a mezérigazgató volt, igen. Hányban? 1965-ben. 1965 az egy jó év volt. És akkor velünk szemben volt az óvoddal, és olyan aranyosak voltak a portások, ugye mert a, a bölcsőbe a kölykeinket, uh -huh. és akkor nem kellett előre blokkolni, hanem megvárták, amíg előtte blokkoltunk, átittük a gyerekeket, és akkor visszavehettünk, mert egy-egy kellett blokkolni. Tehát blokkoló óra hát rendszerű... kellett blokkolni, akkor még leblokkoltunk, és átmentünk a gyerkesekkel, és utána jöttünk vissza. És nem nekiálltak gályázni, ami tartott délután négyig. a gyantázni, meg mindent csináltunk. Egy nagyon hatalmas nagy útval volt, és hatalmas nagy területek voltak. És minden, minden, minden csinyázínyát ismertem a trafónak, a nagycsarnoknak, a volt meg valamilyen fa is volt ott valami szigetterű mellett, ahol ilyen varnis lakos készülékeket gyártottunk. Tehát az összes motornak, az alkazrészét, az összes minden szigetterű anyagnak a csinyázíját. Sajnálom, mert most felhívtam a barátnőmet is, aki jól dolgozott, ugyanannyit, mint én, Aha. de nem vette fel most a telefont, úgy hívják, hogy Faix Vigyes Nézsbzsa. Hát nyilván Magyarcsok azért, mert hallgatja a műsort, nem ér rá Remélem, telefonálgatni. Hogy Köszönöm hallolja. szépen, hogy Sza. hívott. Ne haragudjon, de annyi, annyi, annyi minden függ ezzel az életben, Hát 15 évig dolgoztam most, utána mentem át a villamos művektől, igen. Köszönöm szépen, hogy hívott. Miklós, szeret magával még külön is beszélni, majd jó. Mindenféleképpen megejtjük majd, viszont hallásra. Megejtjük, mert nagyon fontos. az ifjúsági bűnözés és egyéb problémák, viszont hallásra magát. vissza. Megtisztel. Köszönöm szépen. 24 07 95 3, ez itt a Budapest Annó, a Klubrádióban, és egy hallgató. Haló. Haló. Kész csókom. Haló. Jó napot kívánok. É, jó napot kívánok. Bicsony Erdői Magda vagyok. Üdvözlem Miklós vagyok. Mondhatom? Persze, hallgatom. De magát nem hallani. Na, azt szeretném mondani, hogy 60-tól 64-ig voltunk Politechnikán. A 7. kerületi Veselényi utcai közgazdasági technikumban jártunk. Újpestről jártam be. Értem. És ott mindenfélét oktattak nekünk. Csodálatos mosógép motorokat tekercseltünk, és megismertük a gyárat belülről. Mindent megmutattak. Rajzolni kellett le a, ezeket a műszereket, szóval nagyon érdekes volt. Tehát a Beselényi utcából átjártak Politechnika órára igen, a, a igen, Ganszba, Ganszvillánba. A, a lányok is, tehát nem horgoltunk. Hanem <gül> igen, hogy... <gül> éreztem, hogy egy kicsit megpróbál az előző hallgató, vagy néhány korábbi hallgató félrevinni engem, amikor a söröző vitt. Igen, na most nagyon nagyon hasznos volt, mert tényleg az ember amúgy nem ismert volna meg egy gyárat egyáltalán belülről, forgásolástól kezdve a marásig, akkor, ahol kipróbálták az elkészült termékeket. Tehát az e egész gyárat bejárták Hatalmas Az nem... egész gyárat. Az egész gyárat, tehát az elején azzal kezdték, hogy végigvittek minket, minden műveletet nézhettünk. Uh -huh. Úgyhogy nagyon érdekes volt. Világos volt, tiszta volt, jó hangulatú üzem volt? Jó hangulatú, igen, tiszta. És hát egy, a mérnök úr, a főmérnök tanított minket. Értem. Hát egy nagyon csillogos fiatalember, egy csillogos Igen, és ugye, hát milyen mi kamaszlányok, nagyon szerettük, mert nagyon érthetően magyarázott és nagyon szép rajzokat kellett csinálnunk, be kellett mutatni, óriási, gyönyörű füzetünk volt, úgyhogy nagyon jó volt. Utána pedig a Május egy moziba beszéltünk, a Politechnika után. A Május egy mozi, az szintén ott van a, a, a Margit körútán a kijöttünk Igen, kijöttünk igen, balra. balra. Igen, igen, igen, igen. Na hát ennyit. Köszönöm történt. szépen. Kérem. Kész viszont sokan viszont a festmérnök nevét elfelejtettem megkérdezni, a kutya fáját. 240793, vagy 240693, bár minden mérnök fest volt, és nyilvánteli volt mérnökkel a Ganz villany. Halló, jó napot kívánok! Szia, Alka Géza vagyok. Szervusz Géza, üdvözöllek. Ö, hát egy picit ellenkeznék az előző hölgyel. Merő. Nos, nem volt nem. világos, nem volt, ö, nem. Nem, nem, nem, sötét nem volt, nem, nem volt. És hát, rossz hangulatú. Van, sok, sok, sok ablak volt, jó hangulatú volt, de oda ipari vágányok mentek be, olajos volt. Én először a mirányosan akkor voltam, amikor a gimnázium alatt számítástechnikai tanfalom jártam a Talán Kohó és Gépipari Ott voltak a remek szovjet számítógépek, és utána átmentünk egy gyárlátogatásra, kijöttünk a minisztérium átsojta, és megnéztük a, az akkori A gyárat, aha. Igen, és aztán utána, én 2011-től dolgoztam 6 évig a millenárisom, akkor már millenáris volt, akkor már nem ganz volt. Abszolút már millenáris volt, csak, a, csak egyébként csak a kültöttem be a telefonálás, amikor mondtad, hogy a kollegano mondta, hogy esetleg a, a rekultiváció elmaradása miatt Igen. a, a Nem, volt, volt, volt rekultiváció. Ö, először a, a, a park annak a részén, ami a Miláns park meg, megépült. Ott lett a, a talaj. Ezért is gondolom, hogy nem, mert lehetett annyira tiszt egyébként, mert elég mélyen kellett fölszedni a talajtólaj szennyeződés miatt. Ezt éreztem, hogy nyilván sok méter mélyre kellett leásni, de mondjuk a, a, a melegpörgetőnél, ha jól mondom ezt a igen? Ezt, ezt igen? ott azért arra volt szükség, hogy hihetetlen beton talapzata hát legyen az igaz. Azt most csinálták, ugye, azt most csinálják a a, ott a, a, a, a rádaiulat azért megnyugtatnám, hogy abban egy gyönyörű közpark lesz. Uh -huh. Azt, hogy hogy lehet fenntartani hogy mindez egy másik dolog, egyébként a, az egyébként a, azért is hívják szélkapu projektnek, mert hogy ugye a, a minisztérium az elfogta a Budának azt a szélcsatornát, ami természetes szélcsatorna, és most, hogyha megépül ez a közpark, akkor egészen a körúttól a, Körút a Marciványi térig egy természetes szélcsatorna van. Eskügy rá, tehát akkor nem a szénatér lesz a főváros legszennyezettebb tere? Hát Mindenesetre, egyébként, ami valóban nagyon szelesz, szóval azt gondolom, hogy mióta elbontották a misztériumot, azóta azért ennek egy van egy. Tényleg? Kérdeztem igen, igen. És, és egyébként is hát azért a két park együtt, ugye, és maga és hektár, a másik az nem mekkora ez a nagyobb, azért egy elég rendes nagy közpark lesz, és alatta lesz egy még garázs. Egyébként én is baromil egyetértek avval, hogy nem szabadott volna az emi elbontani. Mi akkor, amikor én már ott dolgoztam, akkor készült arra egy terv, hogy ugyanúgy, ahogy a teátrum épületében, ahogy szerintem te is voltál, Jó első koncerten. Igen. A, te a teátrum épületében is ugye úgy volt, hogy, a, hogy egy, egy ház a házban konstrukció volt, belül építettek egy dobot, ami hangszigetelt volt, ugyanerre készítettünk mi egy egy tervet a, az enmépületre is, hogy egy nagy kulturális centrum legyen ott, koncerté, leváltható terekkel, irodákkal, körbe egy baron parkolóval, parkoló van, hogy a, a terület az adott volt. Hát ez nem valósult meg. A nem jó ját mondanánk erre. Hát mondhatnánk, hogy miniszter úrnak szúrt a szemét. Neki tíz évvel ezelőtt még az volt az ideája, hogy ebből a gyárcsánokból csináljanak egy, egy millenáris parkot. Jó, volt, közben, jó, el, jó gondolta, volt egyébként hogy... a, a millenáris park ötlete. Meg... Én is azt gondolom, hogy, a, hogy az első Fidesz kormánynak volt jó ötlet, akkor azt mondhatjuk, hogy szerintem ez egy jó ötlet volt. Jó, mondjuk a aranyhalat a etetni a havi 300 ezerért. Am... Egyébként ez nem, ez most én tényleg adom, ez nem, szóval voltak, voltak ilyenek, nem az aranyhalat etették egyébként 300 ér, van tógonnok, nem az aranyhalat eteti egyébként, hanem, hanem egy még akár lehet, hogy te is ismered egy nagyon szimpatikus rác, gondozza a tavakat, most már csak egy tavat, ezeket a tavakat egyébként folyamatosan gondozni kell, tisztítani Nyilván. kell. Télen dilettációs fóliát keverekni, szóval, nem aranyhalaketetésről van szó, de mindegy, ez jól hangzott, egyébként szerintem ennél nagyobb otványok voltak a, a milányz történetében, mint az aranyhalatetés. Köszönöm szépen, hogy hívtál. További szép napot állapot. Viszont a 24 07 953, 24 06 953, különféle idők között vagy időegységek között jövünk föl. És alá 1965-től egészen a közelmúltig a millenárison és a ganz villamosági gyárban járunk. Haló jó napot kívánok! Haló jó napot kívánok! Cüvik Pál vagyok, egy kicsit hangosabban beszéljem, mert nehezen hallom. Jó napot kívánok, hallgatom! Hát én tulajdonképpen. Az édesapám is ott dolgozott, és uh, óvodától kezdve ott voltam több mint 32 évig. Az nagyon szép. Úgyhogy valamikor a gyár óvodájába jártam, Értem. aztán uh, tulajdonképpen a gyár őszöndíjasa voltam, és uh, utána az üzemfenntartásnál tulajdonképpen az energiaszolgáltatásnál kaptam munkahelyet, és ott voltam egészen addig, ameddig át nem ment az anszaldó kebelébe a gyár, aztán utána az anszaldót is végig szolgáltam, és a Milenális park építésénél is ott voltam. Értem, és az óvodában is már kalapács volt a jele. Nem volt kalapás. Jó, vicc Már Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt, de biztos, hogy nem kalapás. A másik a gyárnak a történetéről annyit, hogy a, a gyárnak a területe az valamikor a, a gázműveké volt, uh -huh. és egy ilyen baráti megbeszélésen kapta meg a gyár ezt a területet, és akkor úgy költöztek át az izévről a Dunaparti részről a Kacsa utcából. A Kacsa akkor terjed ki, vagy, vagy kúszott át, vagy, vagy, vagy mászott át, értem. Amikor én oda kerültem, akkor még a gázgyárnak is volt ottan területe, uh -huh. ott volt, a, volt egy na, ö, nagy gáztartály, ilyen ízés, ilyen harangos, amelyik ment le föl, ahogy attól függően, hogy hogy volt megföltve, Na mostan az a helyzet, hogy hallgattam az elejét, és a gyárban tulajdonképpen veszélyes anyagokkal nem dolgoztak. Annyi van, hogy a gyár alatt volt egy csomó összegyűlt transformátorolaj, azt annak idején kitermelték onnan az ömét. valószínű, hogy egy kicsi maradt belőle, de szerintem az már nem szennyezi annyira a talajt. Igen, Azok ezt mondta ilyen... az előző hallgató is, hogy, hogy rendes talajcsere történt ott. Nem volt az annyira sok rengeteg talajcsere, az, az, az, az téves, voltak ilyen szondák a a talajba, és szivattyúzták ki ezt az összegyűjt, talajvíz által összegyűjtött transformátorolajat. Nem volt olyan veszélyes anyag, ami ezt indokolta volna. Hát mondjuk volt, hát forgás volt legfeljebb, meg volt. Hát ilyen ízek ezek a szigetelő anyagoknak, ahogy a, hívják, a, a forgácsolása vagy megmunkálása következtében, ilyen iszapos valami, amit esetleg elhullott az elszállítás előtt szóval, de nem volt ez annyira izé van veszélyes ez az egész gyári tevékenység. Nagyon Egyébként a környezetvédők nagyon odafigyeltek a gyárnak a dolgaira, nagyon odafigyeltek a izére a veszelkezelésre, nagyon odafigyeltek a izére, a veszélyes anyagokra. Tehát minimális lehetőség volt csak a, a szennyezésre. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott bennünket! Na most még annyit, hogy... Nincs az a baj, hogy, hogy, hogy nincs, mert hogy jön Bolgár György, kezdődik a... Akkor elnézést kérek, de rengeteget tudnák beszélni, mert uh, uh, a, tulajdonképpen a kényszerből ott a gyár, mert a háború után annyira szükség volt a, az újjáépítésnél az elektromos be, uh, gépekre, hogy transformátorokra, hogy rohan munkába építették újra a gyárat, meg, eléggé le volt bombáló, meg emberek, egy úgy kaparták ki a gépeket a, a romok alól. Meg fogjuk ezt egyszer beszélni. Köszönöm szépen, hogy hívott. Érem, viszont, viszont hallásra. hallásra és visszakapcsolunk eh, Kemény Dánielnek. Köszönöm szépen, Árva Brigitának, a szerkezőnek, és köszönöm szépen Kismárjának, is a telefonoknál. Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak, és köszönöm szépen, hogy telefonáltak ma. Az annu Budapest a Ganz villanygyárban járt. Jövő héten, ha nem vigyáznak, akkor a Barostéri KGST piacot szeretném témaként a kedves figyelmük be ajánlani, gondolkozzanak azon, hogy mit vásároltak ott, vagy egyáltalán érdekli -e önöket, úgyhogy egy hét múlva találkozunk, most pedig jön a Szárhentini jelentés legfrissebb fejleményeivel, Bolgár György és a megbeszéljük.